Таємо вас, шановні слухачі, в ефірі програма Слово у студії ведучі Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні ми з вами поміркуємо над тим, що таке мовна стійкість і які наслідки може мати її відсутність. Також продовжимо розповідати про молодіжний сленг, зокрема про мову так званих анімешників, яких стає усе більше, а оточення розуміє їх усе менше. Професор Катерина Городенська традиційно відповідатиме на ваші листи. Один із термінів, який використовують, коли описують особливості побутування мови у суспільстві. Тобто це та мова, яку обирає для спілкування мовець, який живе у багатомовному суспільстві. Найчастіше він не замислюється над тим, чому саме їй надає перевагу. Дослідження мовної стійкості, її джерел та пов'язаних із цим проблем, започаткував відомий український лінгвіст Орест Ткаченко. Пізніше цю важливу тему розглядали Світлана Єрмоленко, Анатолій Погрібний, Лариса Масенко. Мовною стійкістю називають послідовне використання в щоденному спілкуванні певної мови, незалежно від того, якою мовою до вас звертаються. Серед нас є ті, хто послідовно говорить рідною мовою за будь-яких обставин, і ті, кому комфортніше розмовляти однією зі співрозмовником мовою, неважливо, своєю рідною чи його мовою. Питання у тому, хто ж, коли і в чому частіше поступається. За розвідкою дослідниці Тетяни Бурди, понад 83% молоді Києва, коли звернутися до них українською, відповідають українською. Але у випадку звертання російською, Понад 90% респондентів-українців відповідає російською. У теоретичних дискусіях із приводу мовних проблем часто забувають про мовця, а саме від нього залежить майбутні мови. Як зазначає видатний французький мовознавець Анре Мартіне, мова перемагає своїх суперників не завдяки певним внутрішнім якостям, а тому що її носії є войовничішими, фанатичнішими, культурнішими, заповзятливішими. Цікаво, що на відміну від науковців, носії мови, особливо ті, хто говорить так званою народною мовою, сповненою територіальних особливостей, навіть не підозрюють, що у них є висока мовна стійкість. Класичний приклад притаманної простому народові стихійної мовної стійкості дав Ярослав Гашик в одному із епізодів пригод бравого вояка Швейка. Швейком командує підпоруччик Лукаш, його земляк. Але розмовляють вони різними мовами. Лукаш належить до германізованих чехів і говорить лише німецькою. На запитання Лукаша, чому він розмовляє чеською мовою, Швейк відповідає. Бо я чех, пане Підпоруччику. А я тоді, хто питає Швейка, Лукаш? Не знаю, відповідає Швейк. Кадецька школа виховала з нього гібрида, писав Ярослав Гашек про Підпоруччика Лукаша. У товаристві говорив німецькою, писав німецькою, але книжки читав чеські. А коли викладав у школі однорічників, що складалася з самих чехів, казав їм на вухо «Будьмо чехами, але про це ніхто не повинен знати. Я теж чех». Він дивився на чеську національність як на якусь таємну організацію, яку найкраще обходити здалеку. Ось уривок із листа професора Юрія Шевельова, видатного мовознавця і поліглота. Фінляндія жила сотні років під Швецією. Тепер шведів у Фінляндії чи то 6, чи 9 відсотків. За законом країна має дві державні мови. Ось я у Фінляндії, іду в Гельсінка до крамниці. По-шведськи я вмію, по-фінськи ні. Говорю по-шведськи. Дивляться на мене як на божевільного, нічого не розуміють. Пояснюю, що я не фінський швед, який не хоче говорити по тутешньому, що я живу у Швеції. Моментально всі мене розуміють. Вони думали, що я тутешній. Знову ж таки, мораль вивести неважко. Державна мова сама собою, конституція конституцією, а фіни фінами. І ще один приклад мовного протистояння, що його наводить Юрій Шевелюк. Бельгія двомовна. Французи думають, що їхня мова має бути для всіх зрозумілою. Фламандці сумніваються. Я хочу їхати автобусом до Мішелену. Питаю шофера. Ні, автобус до Мішелену не йде. Перевіряю. Він йде до Міхеліну. Це фламандська назва. Знову ж, Конституцію не порушено. Але, будь ласка, французи, навчися місцевої мови. В останню хвилину я встигаю на автобус. А він уже мало-мало не рушив. І місцеві французи знають, як тут зветься Мішелен. Ось який, виявляється, має вигляд зблизька – толерантність фінів і фламандців. І цілком можливо, що нетолерантні прибалти – мають значно вищі шанси побудувати цивілізовані європейські держави, ніж толерантні ми, українці. За словами мовознавця Ореста Ткаченка, мовну стійкість живлять чотири головних джерела. Це національна традиція, вона ж історична пам'ять, національна свідомість та солідарність, національна культура, духовна і матеріальна, національний мир і співробітництво з іншими народами, що живуть на одній території. На сьогодні до цього переліку можна додати зростання авторитету української мови, прагнення до високого рівня культури спілкування і, звичайно, прагнення перемогти суржик. Перехід на українську мову спілкування у повсякденному житті не може бути примусовим. Це має бути особисте рішення кожного з нас. Але ми також повинні пам'ятати про те, що від наших рішень залежить майбутнє нашої держави. Нам обирати, і як говорити, і яку країну творити. Програма «Слово триває» Ми вже згадували про молодіжний сленг. Сьогодні житиметься про ще один із його різновидів – мову так званих анімешників. Анімешниками називають людей, яких об'єднує захоплення японською мультиплікацією. Мабуть, вам доводилося чути від молодих людей дивні слова і вислови, яких ви не розуміли, а усі навколо раптом починали сміятися або з запалом обговорювати щось таке, від чого у вас аж голова боліла. Сьогодні ми розкриємо вам деякі мовні секрети анімешників. І, можливо, вам стане набагато легше розуміти своїх друзів чи родичів, які захоплюються аніме. Аніме – це вид мультиплікації, який із Японії поширився на увесь світ. Головна відмінність аніме у тому, що це мистецтво орієнтується не на дитячу, а на підліткову чи навіть дорослу аудиторію. Оскільки аніме – мистецтво японське, мова шанувальників цього жанру рясніє японськими запозиченнями. Наприклад, анімешник, який занадто захоплюється аніме, і чимало знає про японську культуру, мову, історію, це отаку. Первісне значення цього слова – затятий фанат. Ня – поширений багатозначний вигук, який може передавати абсолютно будь-які емоції, але найчастіше сприймається як вигук радості, задоволення. Семпай – звертання до старших чоловіків, іноді до старших жінок. Сенсей – «Учитель» або «авторитетна людина». «Десу» – відповідник українського «є». Подеколи його вживають так часто, що воно перетворюється на слово «паразит», на зразок українського «ну» або ж англійського well. «Дезноут» – назва похідна від назви аніме «дезноут» і означає «смертельну небезпеку». «Сейлор Мун» Жартівливе прізвисько дівчаток, які намагаються поводитися як героїні, але яким це не вдається. Також воно вживається, коли йдеться про основні негативні риси характеру цього персонажа – лінощі, забудькуватість. І ще одне поширене слово – косплей. Перевдягання в улюбленого персонажа, фотографування або ж відеозйомка у такому вигляді. Не забудьмо і про кавай. Так називають усе, що вважається милим, красивим, гармонійним. Наприклад, кавайний кіт, кавайна дівчинка, кавайний столик. Вживається це означення і щодо істот, і щодо предметів. Сугой. відповідник українських сленгових круто, кльово, кайфово. Часом можна почути – оце сугойний фестиваль. Є ще чимало специфічних слів, пов'язаних із ними назви одягу, слова для позначення характерних рис персонажів або людей. Безсумнівно, анімешники, особливо «отаку», належать до специфічної субкультури і мають власний сленг, адже від суто японських слів вони часто утворюють похідні із властивими для їхньої рідної мови суфіксами і закінченнями, яких японська мова не має. Чому ми вирішили розповісти про це, щоб ще раз підкреслити, яка наша мова чутлива до всього, чим живе суспільство? Мова щодня зазнає впливу творчості всіх, хто нею розмовляє, і пристосовує до власних потреб. Звісно, мова любителів аніме навряд чи збагатить наш загальнонародний словниковий запас, але тішить те, що не що відбувається своєрідна українізація елементів іншої мови, навіть такої віддаленої, як японське. Йдеться навіть не стільки про те, що до японських коренів чи основ ми додаємо свої закінчення, префікси чи суфікси. Набагато важливіше інше. Для словотвору використовуються саме українські морфеми. Тобто ми не калькуємо російський сленг, а творимо питомо український. А будь-який мовознавець підтвердить, що мова, у якій активно твориться молодіжний сленг – це жива мова Нею говорять не лише під час офіційних нарад Нею користуються у щоденному спілкуванні Отже, вона має майбутнє А зараз наша постійна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Басанський Олександр Іванович із міста Києва просить оприлюднити його інформацію про фразологізм «ставити, поставити крапку над і». Зокрема, він повідомляє, що це фразологізм англійського походження, тому що в англійському письмі слова пишуть, не відриваючи пара від паперу. Крапки над «і» в словах записаного речення розставляють вже після того, як поставили крапку наприкінці речення. Саме ця особливість англійського письма зумовила фразологізм «ставити-поставити крапку всі крапки над «і». Він означає «завершити», «закінчити», «що-небудь», «остаточно розв'язати щось». В українському письмі крапку над «і» ставлять під час написання слів а тоді вже крапку наприкінці речення. Тому в українській мові, вважає Олександр Іванович, правильно вживати, ставити, поставити крапку. Уживають у нашій мові і цей фразологізм паралельно з тим, походження якого ви пояснили. Наприклад, Гулька перехопив його погляд, збагнув, що перегнув палку, посміхнувся. Давай на цьому поставимо крапку. Микола Тарновський Шановний Олександр Івановичу, Наведене вами англійське походження фразологізму «ставити-поставити крапку над «і» знають, мабуть, лише деякі фахівці. Його забуто, як то часто бувало з багатьма фразологізмами. В українській мові «ставити-поставити крапку над «і» вживають паралельно з тими фразологізмами, як «ставити-поставити крапку». На цьому крапка зі значенням остаточного завершення чого-небудь, незважаючи на відзначену вами особливість у вираженні цього значення. Олександр Іванович Басанський пропонує вживати прикметник торгівельний замість торговельний, тому що він пов'язаний з іменником торгівля. Ваші однодумці, серед них і я, вважають, що і в відкритому складі прикметника торгівельний Уживається за аналогією до «і» в закритому складі іменника «торгівля». Така словотвірна модель в українській мові є. Порівняймо. Купівля – купівельний, закупівля – закупівельний, відгодівля – відгодівельний, будівля – будівельний, тому й торгівля – торгівельний. Ті, хто наполягає на вживанні «о» у відкритому складі, пропонує до вжитку прикметник торговельний. Нарешті – Дехто радить залишити обидва прикметники – торговельний і торгівельний – та дочекатися, який із них вибере мовна практика. Досі цього не сталося. На жаль, спостерігаємо плутанину у вживанні прикметників – торговельний і торгівельний. Олександр Іванович заперечує проти переважного вживання прислівника «навіщо» замість простого і зрозумілого прислівника «нащо». Спеціального дослідження за вживанням цих прислівників я не проводила, тому не можу ні спростувати, ні визнати ваше твердження. Очевидно, прислівник «навіщо» став модним. У мові також є мода на слова. Тлумачні словники подають прислівник «нащо», «навіщо» як рівнозначні. Вони виражають значення мети та причини. Порівняймо. І на тільки той Левко до лісу поїхав? Михайло Стельмах. «Навіщо ж весну ти так пишно розцвіла?» Павло Грабовський «Як ти стомив смій тату орли? Чого стоїш? Нащо мовчиш?» Володимир Сосюра «Навшпиньки стаючи, витягуючи шию, навіщо дивишся так пильно, Єреміє?» Максим Рильський Шановний Олександр Івановичу, ви відстоюєте вживання слова «їда», бо інакше не було б, на вашу думку, слова «їдальня». Тлумачний словник української мови, том четвертий, подає слово «їда» з двома значеннями. Перше, діє за значенням діє «їсти». Наприклад, «Жвавій прісті обридла така повільна їда». Леся Українка. «Газдині ніякого було перебивати їду». Гнат Хоткевич. Друге значення, «Їжа», «Харч». Наприклад, «А вареники, це ж найкраща їда» додав він, пана Смирний. Інша річ, що з обома значеннями слово «їда» тепер уживають обмежено. У першому його замінило дієслово «їсти», у другому – іменник «їжа». Це була професор Катерина Городенська. Запитання чи хочете розповісти щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України Хрещатик26, наш поштовий індекс 0101. Або ж на електронну скриньку. Літравлик НРСЮ з позначкою до програми Слово. Автор передачі Олена Ткаченко. Режисер Лариса Оласовська. Звукооператор Людмила Будко. Щасти вам. До нових зустрічей.